i za našu crkvu i za ovo naše vrijeme ali i o odnosu protivničkih sila demonskih prema njemu i njegovom dijelu i njegovom imemu a sigurno i prema nama koji se o trudimo da ga proslavljamo u pitanju je viđanje jednog od njegovih učenika, starca Sofronija, koje je ostalo zapisano, pa evo večeras, da čujemo i na ovaj način svjedočenje o veličini našeg svetog oca Pajsija, novojavljenog, Veličkovskog. U pitanju je, samo i to da naglasimo, svjedočenje koje govori o značaju svetootačkih spisa u duhovnom životu svakog hrišćanina, a pošto je glavni trud Sv. Oca Pajsije bio upravo usmjeren na sabiranje i otkrivanje zaboravljenih spisa, njihovo prepisivanje i izdavanje, onda je sila demonska i mržnja demonska bila usmjerena baš na Sveto Otačku literaturu i na prevode i zbornike Svetog Pajsija Veličkovskog. Evo tog događaja i tog svjedočenja. Možete da sjednete dok se čitamo. Sledeće strašno viđenje jasno otkriva veliku korist i spasenje koje dovezi od učenja iz poučnih knjiga, a mržnja koju demoni imaju prema njima nastaje zbog toga što ove knjige uništavaju njihove zamke i planove. Viđenje je otkriveno prije nekih stotinu godina pobožnom igumanu manastira Njamec, koji je osnovao sveti Pajsije Veličkovski. Nekoliko godina nakon upokojenja pravednog Pajsija Strogost manastirskog života je počela da popušta s jedne strane zbog velikog bogatstva, a sa druge zbog velike slobode koja je bila dozvoljena svjetovnim ljudima koji su dolazili u manastir. Neki su dolazili sa čitavim porodicama da ostanu u manastiru dva ili tri mjeseca tokom ljeta, provodeći svoje vrijeme u raznim svjetovnim zabavama. Monasi su postali nemarni prema svome pravilu i počeli više da brinu o svojim vinogradima i baštama na manastirskim imanjima. Jedan od učenika Svetog Pajsija, Sofronije po imenu tadašnji Iguman, vodio je strog i duhovan život. Jedne noći, misleći da je već svanulo, Sofronije je izašao napolje kod manastirske kapije i gledao prema spoljašnjoj kapiji, odnosno prema mjestu gdje se danas nalazi sveti izvod. Tamo je vidio čovjeka crnog izgleda i zastrašujućeg oblika. Nosio je odjeću vojnog oficira i glasno vikao, kao što oficiri čine kada izdaju naređenja svojoj vojsci. Oči su mu bile krvavo crvene i sijale su kao ognjeni plameno. Usta su mu bila poput majmunskih, a zubi su mu izbijali iz usta. Velika zmija mu je bila obavijena oko struka sa obješenom glavom i jezikom koji je visio poput mača. Na ramenima je imao čipku u obliku glave egipatske naočarke, otrovne zmije a na glavi je nosio šešir sa koga su otrovnice pružale svoja tijela i obavijale se poput vlasi oko njegovog vrata. Kada je iguman Sofroni je to vidio, skamenio se od straha. Poslije malo vremena došao je malo k sebi, i upitao oficira tame šta traži na manastirskom imanju u tom času. Može li biti da ne znaš da sam ja glavni zapovjednik ovdje u tvom manastiru? Odgovorio je crvni oficir. Mi ovdje nemamo vojsku a naša zemlja uživa u periodu dubokog mira, odgovorio je iguman. Onda da znaš, odgovorio je crni, da sam ja poslat od neviljivih sila tame i da mi ovdje vojujemo protiv monaškog reda. Kada date vaša obećanja na postrigu monaškom, objavljujete nam nevidljivi rat i nanosite nam mnoge rane svojim duhovnim oružjem. Mnogo puta se povlačimo posramljeni, jer nas peče plamen vaših molitava. Međutim, Sada vas se više ne bojimo, naročito od kada je vaš iguman Pajsije umro. On nas je zastrašivao i mnogo smo stradali od njegovih ruku. Od kada je došao ovdje sa svete gore, sa šestdeset svojih monaka. Ja sam poslac sa 60 hiljada naših vojnika da ga zaustavim. Dok god je on bio glavni, nismo imali mira. Uprko svim iskušenjima, planovima i zamkama koje smo probali protiv njega, i njegovih monaha nije bilo nikakve koristi. U isto vrijeme, jezik čovječiji ne može izreći takve strašne nevolje, teškoće i muke koje smo propatili tokom boravka tog čovjeka ovdje. Bio je iskusan vojnik, i njegova vještina nas je uvijek hvatala nespramno. Međutim, po njegovoj smrti stvari su malo popustile i mogli smo da povučemo deset hiljada svojih vojnika sa ovog bojišta i tako nas ostade pedeset hiljada kada su monasi postali nemarni prema svome molitvenom pravilu i više počeli da se brinu o svojim poljima i voćnjacima, otpustili smo još deset hiljada naših vojnika sa njihove dužnosti ovdje i pre ostalih četrdeset je ostalo da nastavi napad. Tada, poslije nekoliko godina, neki od monaha su odlučili da izmijene Pajsijevo pravila i kaluđeri su se podijelili, a neki i otišu. Umeđu vremenu, Mirjanima je bilo dopušteno da iznajmnuju sobe u manastiru i kada su dovodili i svoje žene, Mi smo imali pobjedonosnu proslavu i smanjili broj naše vojske za još deset hiljada. Kasnije, kada su otvorene škole za dječake, bitka je došla tako blizu do kraja, a mi smo mogli da smanjimo broj svoje vojske za još deset hiljada ostavljajući samo nas dvadeset hiljada ovdje da se brinemo o kavuđerima. Kada je iguman Sofronije čuo ove stvari, zaječao je u sebi i upitao crnoga. Zašto je još potrebno da ostanete u manastiru kad vidite kako su Kao što sam ispovjedaš, monasi odustali od svoje borbe. Šta ti je još preostalo da uradiš ovdje? Tada, budući primoran blagodatnom silom Božijom, demon je otkrio svoju tajnu. Istina je da više nema ko da se bori protiv nas, starih, budući da je vaša ljubav okvadnjela i da ste postali zaokupljeni svjetskim i zemaljskim poslovima. Ali ipak ima još jedna stvar koja nas uznemirava i zabrinjava. To su one prleve krpe, Mislim, knjige, prokletstvo i hodnjelo, koje imate u biblioteci. Živimo u strahu i trepetu da ih neki od mlađih monaha nekada ne uzme u svoje ruke i da ne počne da ih čita. Kada počnu da čitaju takve proklete krpe, Naučit se vašoj drevnoj pobožnosti i vašem drevnom neprijateljstvu protiv nas i male novajlije počeće da bjesne protiv nas. Naučit da su se drevni hrišćani i mirijani i monasi molili neprestano, postili, ispitivali i ispovjedali svoje pomisli, bdili i živjeli kao da su stranci i tuđinci u ovom svijetu. Tada prostoumni kao što jesu, oni zapravo počinju da sprovode tu glupost na dijelu. Osim toga, uzimaju ozbiljno sve spise, Oni bljesne i rugaju nam se poput divljih zvijera. Da ti kažem, jedna od tih budala usijane glave dovoljna je da nas sve istjera odavde. Postaju neumoljivi i nepopustljivi kao vaš ubijeni vođer. Misli na spasitelji. Došli smo do takvog mira i sporazuma sa vama, ali te vaše takozvane duhovne knjige neprestani su izvor neprijateljstva i nerazumijevanja. Zašto ne možemo da imamo mir? Zašto ne čitate moje knjige, zar nisu i one duhovne? Jer i ja sam duh, zar ne? I ja nadahnjujem ljude da pišu knjige. Ali sve što je potrebno jeste da jedna od onih bijednih krpa, koju zovete pergamentom, padne u ruke proste budale i da se čitav požar ponovo zapaviti a mi da smo primorani da bježimo i ustanemo još jednom na oružje protiv vas. Jadan iguman, nemogavši više da čuti, upitao ga je Koje vam je najjače oružje protiv monaštva našeg vremona? A on je odgovorio Naša čitava sadašnja briga jeste da odvlačimo monahe i monahinje od duhovnih zanimanja, naročito od molitve i čitanja onih čađavih knjiga. Zašto ne provodite više vremena brinući se o svojim baštama i vinogradima, o ribarenju i školama za mlade? o vašem gostoprimstvu prema svim onim dobrim ljudima koji dolaze ovdje ljeti zbog svježeg vazduha i čiste vode monasi koji se bave time uhvaćeni su u našu mreže kao muve u paukovoj mreži nećemo imati mira sve se svete knjige Ne unište ili ne raspadnu s vremenom. One su nam kao trn u oku. Čim je završio ove riječi, udarilo je kvepalo za jutarnju službu. Oficir demonskih sila je odmah iščezao kao dimu. Iguman Sofronije je ustao sa velikim duševnim bogom zbog Bogovog otkrivenja i ušao u crkvu. Kada su se monasi sabrali, ispričao im je sa suzama sve što je vidio i čuo tokom ovog strašnog viđenja. Potom je zapovjedio da se sve to zabilježi Za pouku onima koji će doći posluje njih. Bogu našem svojom.